Endaiako errikotxeak Europa eta Estatu batuen arteko trukatze librearen hitzarmenaren kontra gertu da. Tavta edo TTIP-ari ozenki ezetz esateko. Endaiako bost sarrera nagusietan seinale berriak ezarriko dituzte. Tavtarik gabeko eskualdea diotenak. Europa eta Estatu Batuek agindu nahi duten multinazionalen aldeko izarmen horrek bizimodu aukeran, elikagaien arloan, osasungin zan, edota ingurumenean ekarriko dituen ondorioen aurrean, endaileko herrikotxeak tokiko, ekoizpen eta zirkuito laburren aldeko apostua egin nahi duela diraziko du. Eta Europan ematen ari diren izarmen horren negoziazioen gelditzea eta estabai irekitzea eskatzen du.